همنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبصر وهي قوه مودعه مودعه ناخل المجوفتين اللتين تتلاقيان ثم تفرقان غرض دم غرض دم رحمت الله ليل ديمه اغا وضاحت او بیانده لفارده ما بقيه حواسو. د تبسید را شروع کرده اونو اولی ذکر کرده چه سمعه چه تاویلی کیگی. دیده تشریع وضاحت پرون ذکر سن. او دا خبر هم کدیوه چه سمعه دایوالی مقدم اکرلا. فا اغا طولو حواسو بنده نو وجم ویلیوه چه اصل کې لوې دینی معلوماته هغه موخوخه خبره صادق بندې دي خبره صادق نه په خبره صادق بندې څخه ادراک او علم حاصلېږي هغه په سبب د سمای سره نو ګوې کې د لوې معلوماتو د دنیا او د فارا د موخو فن علیه و لوې معلوماته د دا مهم به شان موخو فن علیه د به هم د اهتمام او شان ولوي لدی وجنا سماع مقدمه سواله پما بقيه حواس بنده بس ورن ذکر كوي نو دایم قدم كه پما بقيه نور حواس بندي وجد تقديم داوه چې مدركات دی با سيرې د زيادو نسبت سره ما بقيه حواسو ته نو دي دی دي اغا كثرت دي اغا حواس كثرت مدركاتو دي وجنا پدي کې عموم راغلي وو او مخ که تا سی مسلس ده کدیواتی عام دا اولاب تقدیموی. عام ولي دي و لی اولاب تقدیموی نو دیغه پرا و زاحت و تبسیلن کدیو. شاره رحمت اللہ لی رست شرح و لی کلا غرز دی شاره ها. آغا مختصر تقریباً سلور غرز دی. اول غرض د شاره رحمت اللہ لی اغزی کرکوی تاریب لپار دی بسر او دفا دیو هم کئی. دویم غرض اغه ذکر کوي مدرکات لپاره د حاسه دریم ذکر کوي دریم بیا دفه د سوال یا دفه وهم سره رم ذکر بیا دفه د سوال اول د ذکر کوي تاریخ لپاره د باسرې دفه د وهم کوي نو دایې چې چا بده ته وهم کاوه چې بسر نه به مراد دغه عذر مخصوصه دغه ماده او غوخه مرادوي حالان کې دا خو سبب لپاره دی علم نصیکه درې زکات علم له شان مجرد نه ده نو د راغې د دې وه مې زالې وکړه د فل فل دې قوت سره چې نا مراد د مغاله دغه حسینه دغه غوخ نه ده مراد د مغاله حسینه دغه عضو مخصوص نه ده بلکې مراد د دینه ماده نه ده بلکې مراد د دینه هغه طاقت او قوت ده چې اغه الله تعالی په اغه دو پټو کې اچولای ده سه آغا نسدار پتی دی مابین خالی دا نسدار دو پیپون دی علم و جوافته ناس نسدار دی مابین دی خالی دا خدا پا دست طریقه بندی دی تا طلاق نه سمتف طریقان سه آغا دو پیپون راغی دی پا خپل مابین کې دی دوی ملاقات راغی ده او دغه د طلاقی زای تا مجموع نوروی لیکی گی نو پدې کې دوی سره یو بل سره یو ځای سي بیا دی غنروسته بیا دوی په مابین کې بلتون راسي یا په طریقه د صلیب او یا مطلق اغا 30 نو په طریقه د صلیب سره سي نو د دې سرګنا یو نصدار په پراغله دا او د دې بل سرګنا اغه یو نصدار په پراغله دا نو په دا ځای باندې د دوه ملاکاتو سي په دغه طرقې د سلیب بندې په دا کوم ځای چې د دواړو ملاقات راغلی ده دلته هغه د دواړو دپاره جو في یو ګرج د لره نو دغه جو في واحد مسلماقیږ په مجموع نور سره نودای وسترګه سرت راوااخلی دغه مجموع نور تی را وړي بسترګه سرت رااخلی غ مجموع نور ته را وړي ل لدي ووجنا په دغه دواو سرګو بندېغشي یو معلومیږي وجدداوي چې د دوی دپارهغا. تراکی راګلدان او اغه جوف د دوی د لپاره یو ګرځیدل لیدا چونکی دغه دوه صورتونه په جوف واحد کیوی دیو جنا دی دی کی د دې کې تا د دوی اسننت نو دا صورت یو گ... یو ثابته نو یا دویمه طریقه دا چې دا دوی سرګینن یو په پراغلې ده سره تا سویدا د نم بل نن راغلې ده سره تا سویدا نو دی دوی دوهړو په ما کې اتصال راغلی را په دغه طریقې باندې د دوی دوالا یویواله لا غله دا او بیا یو بل نه جدا سوی دا کوم ج بندي ته د دوی اجتماع را غله نو دلته د دوی هغه جوفي واحد ګرځیدلای دا لدی و جنا دواړه چې اخذ دی صورت وکي نو دا صورت یو ثابتي دو دون ګرځي په دې کې تعداد ناراضین دویمه خبره دا د څه مدرکات د دې لپاره څه دی د یایي چې مدرکات د دې لپاره هغه متعدد امور دی اړگانانې د پسترکو بندې معلومیږي رنګونه د پسترکو بندې معلومیږ اشکال دا پسترکو بندې معلومیږ اشکالته ویل کېږي جمعد د شکل ده شکل ویل کېې دی لره هوحي ات حثرهتوحتي ح واحد نه او حددودن مختلففت نه شکل ویل کېږې دی لره چې په د بندې ااحه یوی او یو خکی وي یډیر خطوط پدې بندي هاتا کړی وی لکه مثلا شکل را راوخله نو په یغه کې هاتا هغه پدې بندي هدي واحد کړی یو خط پدې بندي موहित وی په دسي طریقه بندي سمد دې عین منتها وی چې لکه کوم ځای نه شروع راغلی هغه عین منتها وی یو خط دې بل شي نتاوسی د دې ځای نه را شروع شي مثلا د دې ځای نه را شروع شي نو دغه مفید وی بیا دغه خط سیر را داوسوي او بیا په دغه ځای باندې انتهام راغلي وي نو مبدا په دې کې عیني او یاد سوي چې هغه ډیر حدودي حاته کړی وي لکه مثلا د ریکه تو نوي لکه په شکل کې سلور خطو نوي لکه په شکل مربع کې پینځه خطو نوي په مخمس کې او شپږ خطو نوي په مسدس کې نو حاصل دادا چې حدودو ډیر حدودي حاته کړی وي نو دا هم او بل اندازي اغم پر سرګو بند معلوميږي او بل اغه حسن او قبح دي یو شي اغم پر سرګو بند معلوميږي ياله دين علاوه لك یو شي شفافیت شفافيت ده صفايي ده یو شي کې کثافت راغلي ده نو د ام ل مدرکاتودي با سيرينه دي مما سره الله سرادف دي وهم يهدف لسوال ده موسک تاسیز دکړو چې چا بدا ويل چې مراد بل دینه داوي صدق باصر او دیدی پار علت تاموی علت حقیقی او مؤثیر بوی پو اغا ادراک دیدی امورو که حالان که مؤثیر حقیقی علت تاما للأشیاء کلیها هو الله عز وجل اغا خو ذات دی باری تالا دا اغا خو غیر نسی که نو دویلی تنا مؤثیر خو اللہ تالا دا پدی طریقی بندی پدی باصیری ادراک که دلیسی مما الله اللہ ادراکوها په الله تعالی دغه ادراک پیدا کوي نو چا بداول چې دغه ادراک الله تعالی په پا دې پیپونه کې کی پیدا کوي نو دا پیپونه په سبب نو بیا خو دغه دوا نصدار پیپونه او دغه عسبتین د لقبلی د دی ماديات نه دي دی. نو علم خو اګه لشم د مجرّد نه ده خو سبب لپاره د ادراک او د علم نس کېدلای نو دی یې چې نه دا, دا الله تعالی پیدا کی په نفس کې او دغه دوا عسبتین دا ذرائع او طریقا لارې دی ادراک دا نو له حاضر په دې بندسې اشکالو یا اعتراض ناراضی البته یو دوه خارجي اشکالو ناراضی اول اشکال دا راځي چې صاحب مقادره و اندازې وهمی همیشه یاندي هغه خو په عقل نه هغه خو په باسری بنده په سرګو نه معلومیږي ځکه سرګو هی ادراک دی هر هغه شی کوي چې هغه له قابلیت محسوساتو نه او داخله قابلیت د امور موهومه وندي نو تاسو بل دې نه جواب وکئ ته مراده اندازونه اغه اجزای لا یتجزا دي چې کوم اجزا کابل د تقسیم نوي واړو واړو اجزا یا په دغه اندازې کې مثلا اوس د نیمګز مسافت ده پدې کې زر اجزا راغلي دي یا پدې کې سل اجزا راغلي دي نو دغه اجزا مراده دي مګله مقصود له مخادرونه اغه اجزا دي چې اغه قابل قسمت ندي اجزای صغیر واړو اجزا نو اگر وړه اجزا هغه قابلیت مخصوصاتون دي اغا مدرک لپاره 파ره دي با سری ګرځیدلی او با سرا مدرک له 파ره دي اجزاو کېدل سي او دا رنګ سوال راځي چې خوالې بدواله دا خو له قبلي دي امور انتزاعيون دي امور موهومدي دا خو په خارج کې وجود نه لري نو دې دې څنګه ادراک هغه په با سری سره کېدل سي حالان کې با سره هغه شي معلوميږي چ اغالک بلی دي اغالک بلی دي احساسات نوي داخله قبیل دي امور موهومه ندي نو دي دینم ناكيد رحمت الله له جواب کړایدا چې مراد له و او لقب حنا اغا تناسب دي اعزا او د علامه یمبغي حسن ستا ویلې کیږي تناسب دي اعزا او علامه یمبغي چې د کوم جسم سره څومره اغا اندامونه او څومره اندازی سره مناسب دي دغه عبارت له حسن نه او چکم غیر مناسب دی دا خوب حدا مراد حسن حسن او دي قبحنا اغه حسن او قبح ظاهيري ده مراد حسن او دي قبحنا او قبح ظاهيري ده أو, أو, او دا قابلیت محسوسات نه ده لهغه په دې باندې څه اشکال او اعتراض نو اړتې بل دې ذکر کوي چې بل حواس خمسهونه شامل ده د اغيره 파ره تعريف کی د يايت قوه مو دعا تونا فی زای دتین انا بی تتین دیایی چی دغا شامع بارد دا لاغا قوتو لطاقتنا چی دا اللہ تلاعا چوالی دا فا اغا دوازیاتی توتو دی وخوکی چی اغرا توکی دلی دی اغرا زرغو نسوی دی فا مخی حسید دی ماغوکی مشابه دی لاغا سرونو دی تایو سره لکا دستی سر دغسی وری وری وکی له تعالی د دماغو په مخې حص کې را زرغونونه کړی دي په اغ ک الله تالا دغه قوت اچوللی ده چې ادراک دی سره رااک د رو کې دسی بونه پهې سره معلومیږ دا بوی ده او دا ب کاره بوي ده نو دغه معلوول په طرریخې بندې راځي طرریخه دیدرا دی کې سره نو دیایی به طرقې وصول الهوا په طرقې د رسیدلو د هوا سره نو هوایڅنګه رسی. وی المتكيف به کیفیت ذرایحه چې اگر هوا متكيف سی هغه سره له هوا سره خلد د غویره غلوي د هغه ذرایحه سره د دې اختلاف راغلی وی نو د هغه اختلاف دی وجه نه یو هوا نقل کی بلته بل هوا یې نقل کی بلته تر دې فوري چې دا راورس وی خیشوم لره خیشوم لکې کې نرموي دی پدېته چین مګر چین کی ورته دا. نو داګه نرموي د فضي ته راورسوي یا ثقل الانفات یا غدې فضي سره کوم ذکر راغلی نه نو هغه ځای ته راورسوي نو د دې تويلي کیږي سه قوت شامه نو د دې تاريخي کې علما او دوا قوله کړې دي یا قول دا کړی دا چې اصل کې چې چیرته هغه بوې پیدا شي نو د هغه بوې نه ذرات هوا را پورته کی نو دغه ذرات دی وجدي مجاورتنا دا غيوها و راخلي بلې تې ورکی دی هغه نه راخلي بلې تې لکه مثلا یو ځای کې مرداره پرته ده نو دی هغه مردارې څخه اجزا و ذراته هغه پورته له هوا سره خلصو له دې هوا نه دی بلې را واخسته مجاورتن مجاورتین بینهوما دی غېنه دی بلې را واخسته دی غېنه دی بلې را واخسته تر دې چې راویر سوال هغه هوا ته چې هغه دغه سقب الانفي سره قریب نو هغه ور سوال دغه خیشمته نو بیا په دغه دون ابي تتينو سره دا کومه دوا زیاتي هيڅ دي غو خو راټو کیدلی دي په مقدمه دماغ نو دوغو ددي ادراک وک چې د غرایحه کري هدا د غرایحه کري هادي مرداري رائحه دا په دغه تقدیر بند خو بیا هیڅ شکل نسته دویم قوالدار ته نه اصل خبره ده چې کله یو اغه دی ویوال شي فائده نو اوس ددي اختیلات هغه د هوا سره راې ضرراتله نه نه رااخي نو دغه را بوی د غ نه را واخلي اغا هوا تهور کې غ ب هوا تهور کې تردي چې خشون ته را ورسې کې نو بیا اغناابین او راټو کدنې وک کې دراکو کې په دغه تقدیر بندې اشکال را ځي چې بوی دا لهقبې د او راونه ده چې تیای چې وهای بل تهرکي ل مجاورتن بين نه همما هغه هوای بل تسی، سر دې چې هیڅ هم دا خو نقل په لاراز راغلي او آرازو کې خو نقل, نقل نسي يو بلا نتاسي حاصل دي جواب دا لسره متصورم نه ده نقل په اراضو کې نسی کېدلې نو ته څنګه یې چې د هواي بلې تور کې بل هواي بلې ترسي سوال پوښښولې نو تاسو بلدی نه جواب وکئ حاصل د جواب اداره چې نقل په اراضو کې نه دراغلي و خبره دادا چې کله د زرایحه سره لکه مثلا مرداره پرته ده دا, دا زرایحه ده دد سره یو را کريه پیداسی بیا د مجاورت دی ووجه د یغه خل له هوا سره را سی نو هلته د دغې هوا سره بیا یو بل بوی فسیغا لووج د مجاورت نه خلې لې بل هوا سره بیا د یغنا یو بل بوی پیداسی ل د ووجه په ده را یحې کې زو راي کم زوری را ځي چې کوون د ز یحی سره قریب وي نو الته واسه وساې كثيررن ئ نو لدې وژنه هغه بو يم کوي او کله چې هغه پیدا کیږي نو په دې بایکم جوړ راځي بایکم زور کیږي سمراځ ویل کی بوی بایکم زور کیږي نو د دې هوا سره بل بوی پیدا شي دې بل سره بل بوی پیدا شي تر دې چې داګه د خیشم سره کوم حواله کېدلې ده دې سره یو بل بوی پیدا سی. نو دا مګن نه ایو چې اول بوی چې پیدا شوی او غیر اخیس نقل کاوی نو نقل په لاراد نظر راغله لہذا کتقديري اولي اخله اغم او که تقدیر ثانوی اخلی دا هم سیدا نو ده سو چې یوې تعریفو لپاره دی قوت شامه چې دا هغه قوت ویل کیږي چې اغا الله تعالی وديعت کړای دا په هغه دوزیاتی ټوټو دی وو کې چې انا بتتاینې چې اگر اذرغونې سوی دی اگر آشنا سوی دی اگر اټو کېدلې دی په مخه هیڅې د دماغ کې او معلومی په دې سره ثورائحه تاریخ دي ادراک شدان <تصفيق> نو طریقه ادراک د و خودلانه چې هغه طریقه د رسولو هو د هوا سره هغه هوا چې هغه متكيف وي په کیفیت د ذبایح سره ستیرا رسي هوا اله الخیشمون نو بیا دغه غوخي ادراکوي نو درې خبرې وکړه تعریفی وک هغه دته د ونه خاصیتونه ظاهرې سوال نو تعریفی وک او دویمه بیان بي د مدرکاتوک او درېمه طریقه د ادراک ذکر کړه د دوییمه <مشار> شریه اول بصرو وهیا قوتنا اول بصرو وهیا قوتنا بصرو ولیکي کی ازا قوت لرا نو no. غره د ټولو قواو کی مخدم ذکر وي زمير د مونث راجي کی البصرو وهیا والسمع وهیا ننڅه تاسو مالوم دي نه ده نه دي کله زمير دایر ما باندې راځي د خبر کی موري خبر اولای ولې وې ديو جن مرزي امر او خبر جوزي داخلي وي رعایت دي جوزي داخلي د دا اولاوې له جوزي خارجي نه دلت قوه اغه د دې لپاره خبر ده کنه قوتون اغه په دی ټولو موضوعو کې اغه مؤنث ده نو زميرم زکا د مؤنث راوړي اغه قاعده دې ابن حجر رحمته الله اول بصورو وحیق قوت مودعتن دا عبارت دالا اغا قوتنا سی اغا و دیان سوی دا پینا سبتین المجوافتین پا اغا دو پتوکی المجوافتین سی اغا نصدار دی ما بین خالی دا اللتین حق دو تطلاقیان سی دی دوی اتصال رازی بیا سره جدا کیجی تهعد ینی نووررسسی کې دغه دوړه لا ن سرګ لله تو درکو بیا معلومږي په د سرهرنناګانې رنګونه اشکلهوناندې حاکونهخصصنو قوهغیر ځکه یاله دینالهلهکه شفاې ته او کذاافتته مما یخلوق الله تعله له غناې پیدا کويله تالا یدرا کې په ننفس کې په وختمال له ولودي بند کې تیل کل قووه دغه قوت له ش مو وه یا قووتونه شبارارت ده لهغ قووتنا نو صود يقول كانا بتتين جاءا درغني سويدي اراټو کې دلي دی په مقدم دماغ په مخکې حصے دی دماغو کې اشبيهتينه څنګه مشوي دي بهلمتيه سدي لا سرونو دي تيون سره تدرک به هر روايح فدي سره معلومه درسي بوونه به وصول الهوا وطريقه درسو له دي هوا سره المتكيفه تي اغامتكي فدافكي في يد زراء حسرا ستيرسي الى الخيشوم اغسقب الانفتا